Niin, tosiaan 25 vuotta on vierähtänyt minulla Japanissa, johon Jumala minut kutsui ja johdatti tekemään lähetystyötä. Maassa, jonka kauneutta sen monimuotoisine vuorineen laaksoineen ja puutarhoineen en koskaan kyllästy ihailemasta. Varsinkin keväisin kirsikkapuiden kukkien levittäytyessä kaikkialle. Maassa, jonka ystävällisyyttä, ahkeruutta, määrätynlaista hienotunteisuutta ja kärsivällisyyttä minä itse olen ollut oppimassa. Ja mitä kauemmin minä olen Japanissa ollut, sitä enemmän minä olen oppinut rakastamaan tuota. kansaa. Mutta tuo rakkaus ei ole suinkaan minusta lähtöisin, vaan Jumalasta, joka on ollut vaikuttamassa minussa tätä rakkautta. Että hän voisi minun kauttani julistaa tuolle kansalle tuon Ihanan evankeliumin sanoman, sillä niin Jumala rakasti maailmaa, että hän lähetti ainokaisen poikansa. Ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Japaniksi, kamiva zitsuni sono hitorikoo, ataininatta horoni, joo aisaretta. Soreva mikoo sinsirumonova, hitoritoste horopirukotonakuun. Eieno inotsio, mutta sutamede, aru. Se oli Johannes 3,16. Kun Jumala kutsui minut lähetystyöhön, niin hän kutsui minut nimenomaan julistamaan evankeliomaan niille, jotka eivät ole sitä paljoa kuulleet. Ja olemaan hänen todistajansa siellä, mihin ikinä minut lähettää Ja tätä näkyä olen yrittänyt seurata ja pitää sen kirkkaana sydämessäni. Japanissa ehkä Jeesus-nimi, Jeesus-nimen ehkä kaikki ovat kuulleet, mutta pelastus Jeesuksessa ja pelastuksen tarpeellisuus vain ristin kautta, se on monille täysin tuntematon. Asia. Ja kyllä he Jeesus-jumalan, siis sen Jeesus-nimen, jonka he ovat kuulleet, kyllä he Jeesuksen haluaisivat ottaa mukaan sinne niiden monien tuhansien muiden jumalien sekaan, ikään kuin sinne varalle, että jos nämä muut jumalat eivät minua ala auttamaan, no minä otan sitten sen Jeesus-jumalan sieltä, sieltä kokeiltavaksi. Mutta se, että minä lähtisin tällaista Jeesus-Jumalaa seuraamaan ja ottaisin hänet herraksi ja vapahtajaksi, ja että minä lähtisin hänen nimeänsä tunnustamaan Ristin tielle, niin tällainen julistus ja puhe on japanilaisille niin kuin se on suomalaisille, ja kaikille se on kullutusta. Että pelastus on vain ristin kautta. Ja sen tähden selvää pelastussanomaa on kaiutettavaa kaduilla ja kuilla yhä uudestaan ja uudestaan. Ja Jumala on ollut minulle uskollinen ja hyvä. Hän on antanut minulle ne välineet ja työmuodot, joilla olen voinut asioida ja toimia. Jumalan sanan levittäminen kirjallisuuden ja lehtien muodossa on ollut yksi tehtävistäni ja näystäni. Se kaupunki ja kyläni, jossa asun, sen jokaisen ihmisen on saatava ainakin kerran vuodessa kutsukirkkoon. Tai sanoma Kristuksesta tavalla tai toisella. Suuri ilo työssäni. On ollut se, että kun olen saanut kokea, että sanoma Kristuksen rakkaudesta on saavuttanut jonkun sydämen. Ja niitäkin hetkiä Herra Arnos saan aina silloin tällöin antaa. Eräs niin englannin kursseilleni osallistunut henkilö sanoi kerran, että kiitos, että näillä tunneilla olen saanut Oppia tuntemaan myöskin Jeesuksen. Ja eräälle henkilölle kerran, kun olin kutsunut näitä tällaisia porkka, porkkanatilaisuuksiksi, niitä tällaisessa porkkanatilaisuudessa sitten annoin eräälle henkilölle uuden testamentin. No, hän kertoi myöhemmin sitten minulle, että Sitä antamasi uutta testamenttia minä pidän siellä mun tyynyni alla ja, ja luen sitä joka ilta vähän nukkumaan, ennen nukkumaan menoa. Mutta se Jumalan sanan paikka, jossa sanotaan, että mutta sillä tässä on se sana tosi, että toinen on kylväjä ja leikka ja toinen e Minä olen omalle kohdalleni äh, kokenut sen, että, että Jumala on antanut minulle tämän kylväjän osan. Mutta jos olenkin saanut tämän kylväjän osan, niin olen siitä äärettömän onnellinen ja iloinen. Ja rukoilen ja siunaan kaikkia niitä. joiden sydämiin olen saanut kylvää tätä ihanaa evankeliumin si si siementä. Sillä minä tiedän, että tulee päivä, jolloin kylväjä ja leikkaaja saavat yhdessä iloita. Ja sitä päivää minä, minä odotan ja, ja rukoilen. E, jos tässä vähän hieman tästä... Tämän hetkisestä Japanin lähetystyön tilanteesta tai, tai Japanista vähän, vähän kertoisin. Ee, olette näitä samoja asioita ehkä kuulleetkin, mutta, mutta ei kai se pahitteeksi kertaushan on aina opintojen äiti. Että niin, kuin, niin kuin me kaikki tiedämme ja on tullut tunnetuksi se, että Japani toisen maailmansodan jälkeen on noussut maailman, tai ainakin Aasian kehittyneimmäksi ja rikkaimmaksi ja johtavimmaksi teollisuusvaltioksi. Salaisuus kai lienee siinä, että heillä on ollut kyky kehittää itseänsä. Ja toinen ominaisuus on se, että he ovat Erittäin ahkeraa kansaa. Japani on todella menestynyt taloudellisesti hyvin. Ja monenlaista tekniikan alan huippujuttua löytyy Japanista. Viimeinen todella huvittavaakin hienous on japanilainen vessa. Voit käydä tarpeellasi todella hienosti, nimittäin vessoissa on Kaikenlaisten epämiellyttävien äänien poistajat. <tuh> <tuh> Mutta kaikesta hyvinvoinnista huolimatta on pahoinvointia. Vuosittain ihmiset tekevät Japanissa itsemurhia 30 000. On erityisiä paikkoja. vuori alueita, metsiä, joihin ihmiset menevät kuolemaan. Samoin internetin kautta voi etsiä itsemurhakumppaneita ja suunnitella ryhmässä kuolemista. Samoin internetin kautta voi kysyä neuvoa, miten voi kaikkein helpoimalla tavalla päästä hengestään. Miksi ihmiset tekevät Japanissa niin paljon itsemurhia? Japanilaiset ovat sidottuja ihmisiä. He ovat sidottuja siihen omaan kulttuuriinsa, uskontoon, tähän sintolaisuuteen ja purhalaisuuteen, varsinkin tähän sinto, sintolaisuuteen. He ovat sidottuja yhteisöön, missä asuvat työpaikkaan. Toisen ja sen yhteisön mielipide painaa enemmän kuin oma henkilökohtainen mielipide ja kanta-asiasta. Ja epäonnistunut ihminen japanilaisessa yhteiskunnassa, hän kokee menettävänsä kasvonsa. Ja sen tähden on parempi tehdä itsemurha kuin ja näin liukua pois kokemasta kauheaa. häpeää kasvojen menetystä ihmisten edessä. Kun puhumme Japanin lähetystyöstä, niin, niin, niin asian maista siis Japani on Japanissa on kaikkein vähiten kristittyjä. Naapurimaassa Korealla on sen väestö on 30 prosenttia kristittyjä ajatellaan. Ja kuitenkin lähtökohta, lähtökohta, kohdat ovat sama. Ja samaten Indoneesiassa ja Kiinassa, siis niin kuin tiedätte, Japanissa on vain kansasta 130 miljoonasta, siis todella uudesti syntyneitä kristittyjä vain 0,5 prosenttia, mutta noin yleisesti yksi prosentti, prosentti on kristittyjä. Siis Japani ei ole toisaalta koko kansakuntana, ei ole koskaan vielä tähän mennessä kokenut sellaista hengellistä läpimurtoa tai semmoista suurta herätystä niin kuin Korea tai Korealla tai Indonesiassa tai muualla Aasian maissa. Mutta Japanille on kyllä tarjottu evankeliumia. Ja voidaan sanoa, että Japani on tähän mennessä on menettänyt kaksi kertaa tilaisuuden ottaa vastaan evankeliumi koko kansakuntana. Minä tarkoitan siis kansakuntana. Tietysti yksilöihmiset ovat siellä vastaanottaneet. Ja seurakuntia on siellä. Mutta minä tarkoitan koko kansakuntana. Ensimmäinen tilaisuus oli silloin, kun katolinen lähetystyö alkoi Japanissa 1500-luvun puolivälissä. Portugalilainen Franciscus Xavier aloitti Jesuita-lähetyksen Japanissa. Ja nuo Jesuita-lähetyksen vuodet, ne olivat tämän Jesuita-lähetyksen loistoaikaa Japanissa. Nimittäin noin 30 vuodessa aikana syntyi Japaniin noin 200 kirkkoa ja laskettiin, että siellä olisi ollut... Ollut noin miljoona kristittyä silloin. Tätä aikaa kutsutaan niin kutsutuksi shogunien eli samurain aikajaksoksi. Mutta, mutta tämä tässä Jesuita lähetyksessä sinä tapahtui onnettomuus, jos sanoisi näin. Nimittäin, jos tämä Xavier ja häntä seuranneet Jesuita lähetyssanaajat olisivat perustaneet paavista ja ulkomaista riippumattoman kirkon, olisi Japani tänään kristitty maa. Mutta Xavier ja hänen seuralaisensa, he sekaantuivat Japanin politiikkaan ja tämä nostatti vihaan ulkomaalaisia kohtaan ja alkoi kristittyjen vaino ja kristinusko. haluttiin hävittää kokonaan maasta pois. Ja se melkein haluttiin juurittaa kokonaan pois Japanista. Ja tämän vuoksi näissä niin Japani sulki ovensa ulkomaailmalta 830 vuodeksi. Siis kukaan ei saanut lähteä Japanista ulkomaille, eikä ulkomaalaisia saanut tulla Japaniin. Kunnes vasta 1853 amerikkalainen amiraali Perry pakotti Japanin ryhtymään suhteisiin Amerikan kanssa. Ja Tämä avasi myöskin pääsyn ulkomaalaisille lähetyssaanajille ja alkoi protestanttinen lähetystyö. Siis mitä tämä samurain valtakausi kertoo Japanin lähetystyöstä ja evankeliumin vastaanottamisesta Japanissa. Toisaalta se kertoo evankeliumin tunkeutumisesta Japanin maaperälle. Mutta toisaalta se kertoo, että Japani menetti tilaisuuden vastaanottaa kristinusko koko maana. Toinen tilaisuus ottaa vastaan evankeliumi tarjoutui toisen maailmansodan loputtua kun Japani hävisi sodaan. Tuolloin silloinen Japanin keisari julisti kansalle, että hän ei ole Jumala. Sillä oli hän siihen asti pidetty keisaria Jumalana. Sillä uskottiin perimätiedon mukaan uskottiin se, että, että keisarin polveutuvan auringon Jumalasta. Siis hän oli auringon Jumalan poika. Ja Tämä julistus oli ikään kuin sellainen shokki ihmisille. Syntyi ikään kuin tyhjiö. Ja tuossa tilanteessa monilta tahoilta, siis Japanista esitettiin pyyntö länsimaille, että he lähettäisivät tuhat lähetyssaarnaajaa. Mutta tuohon tarpeeseen ei silloin ollut mahdollista vastata. Lähetettiin kylläkin lähetyssaarnia, mutta ei niin paljon. Ja arvellaan, että jos olisi lähetetty todella tuhat ja enemmänkin, niin tuohon hetkeen, tuohon rakoon ja väliin, niin kristunuskon levinneisyys olisi ehkä toinen Japanissa kuin mitä se on nyt. Mutta kuitenkin voidaan sanoa, että tuo sodan jälkeen aloitettu lähetystyö on kantanut hedelmää ja olipa vielä herätyksenkin aikoja. Ja tämä sodan jälkeen tehty lähetystyö se loi pohjan ä, tällä hetkellä olevalle ä, Japanin kir, kir, kir, kirko, kirkkokunnalle, siis, ä, ä, niin, siis kristillisyydelle, protestantiselle lähetykselle ja niille kirkoille. Mutta ä, mitä... Mitä tämä sodan jälkeinen aika kertoo Japanin lähetystyöstä? Toisaalta se kertoo sen, että lähetys, siis kristinusko evankeliumi pääsi leviämään, mutta toisaalta se menetti tilaisuuden vastaanottaa evankeliumi koko maana. Ja sodan jälkeen alkoi sitten huima Japanin taloudellinen nousukausi, mutta mutta samanaikaisesti myöskin Materiaalistuminen. Mutta miten on nyt, annetaanko Japanille kolmatta mahdollisuutta? Aivan varmasti. Tulee varmasti ja on jo aika ja tilaisuus etsiä elävää Jumalaa ja mahdollisuus vastannutta evankeliumia. Me elämme nyt tässä Ajassa. Nimittäin tähän asti Japani on ollut idän talousmahti numero ykkönen, mutta onko se sitä enää nyt? Ei ole, sillä koko maailmaa koskettanut tämä talouslama on syvästi koskettanut myös Japania. Työttömien luku vain kasvaa ja Japanin politiikassa ja hallituksessa tapahtuu jatkuvasti selkkauksia, Ja kaatumisia ja ihmiset ovat tyytymättömiä, kun poliitikot ja hallitus eivät pysty vastaamaan kansan vaatimuksiin, eivätkä pysty pitämään lupauksiaan. Ja maailmalla ei olekaan enää tänä päivänä hu huippumenekki Mitsubishi, tai Toyota tai Honda. Vaan mikä on tänään huippumenekki? Se on kiinalainen tuote. Samsung tai Japani on jäänyt jälkeen Kiinasta ja Koreasta. Ja toivottomuus, tullinen turvattomuus ja turhautumus valtaa enemmän ja enemmän ihmisten mieliä. Ja me uskomme, että tämä valmistaa tietä myöskin kääntyä elävän jumalan puolen me uskomme sen ja me rukoilemme ja me uskomme sen tapahtuvan tänään Japanissa. Japanissa on tapahtuttava hengellinen läpimurto. Ja tuo hengellinen läpimurto se saadaan vain rukouksessa. Hengellinen läpimurto on rukouksessa. Ja kristillinen seurakunta, Japanin kirkot tänä päivänä Japanissa he, he kyllä sen tämän tietävät ja he rukoilevat läpimurtoa Japanissa ja pyytävät tulemaan mukaan myöskin täh tähän yhteiseen taisteluun. Japanin puolesta. Toinen aikakirja 20. Siellä kerrotaan, kuinka Joosafat sai voiton maahan hyökänneistä vihollisista. Kuinka hän, voi, kuinka hän sai voiton? Siten, että kaikkialta tultiin etsimään Herraa, rukoilemaan, paastoamaan ja ylistämään. Toisen aikakirjan 20. luku. 20 luku luvussa sanotaan tällä tavalla sen, e, sen ensimmäistä ja kestä neljänteen. Sen jälkeen tulivat moapilaiset ja ammonilaiset, ja heidän kanssaan myös muita paitsi ammonilaisia, sotimaan Joosafatia vastaan. Niin tultiin ilmoittamaan tästä Joosafatille, suuri joukko tulee sinua vastaan, meren toiselta puolelta, Aramista ja katso, he ovat jo Haasason. Hasas on taamarissa, se on enkedissä. Silloin Joosafat peljästyi ja kääntyi kysymään Herralta ja kuulutti paaston koko Juudaan. Niin Juuda kokoontui etsimään apua Herralta. Myös kaikista Juudan kaupungeista tultiin etsimään Herraa. Ja sitten sanotaan myöhemmin täällä, että... että Juudan miehet ja Jerusalemin asukkaat lankesivat Herran eteen rukoilemaan Herraa. Ja ne leiviläiset, jotka olivat Kehatin ja Kourahin jälkeläisiä, nousivat ylistämään Herraa, Israelin Jumalaa, ylen korkealla äänellä. Ja neuvoteltuaan kansan kanssa, hän asetti veisaajat veisaamaan Herralle ylistysvirsiä pyhässä kaunistuksessa ja kulkemaan asevään edellä sanoen, kiittäkää Herraa. Sillä hänen armonsa pysyi iankaikkisesti. Ja juuri kun he aloittivat riemuhuudon ja ylistysvirren, antoi Herra väijyjiä tulla ammonilaisten, moapilaisten ja seirinvuoristolaisten selkään, jotka olivat hyökänneet Juudan kimppuun. Ja heidät voitettiin. Hengellinen läpimurto tulee etsimällä Herran kasvoja totisessa Parannuksessa ja kääntynyksessä. Minkä tähden, koska sotaa ei ole meidän, vaan se on Jumalan. Ja siellä erässä toissa paikassa sanotaan, ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni. Ja mitä meidän tulee tehdä Herran työntekijöinä seurakuntana? Ja hänen todistajinaan, täällä sanottiin tässä toisen aikakirjan samaisessa luvussa näin, että 17 jäi. Mutta silloin ei ole teidän asianne taistella. Astukaa esiin, seisokaa ja katsokaa, kuinka Herra pelastaa teidät, Juuda ja Jerusalem. Älkää peljätkö, älkääkä arkailko, menkää huomena heitä vastaan, ja Herra on oleva. teidän kansanne. Tässä sanottiin astukaa esiin, seisokaa. Meidän on rohkeasti astuttava esiin. Tarkoitan, että meidän on otettava paikkamme Herran työssä ja uskollisesti siinä seisottava. Ja sitten jatkuu toiseksi ja katsokaa, kuinka Herra pelastaa teidät. Ja katsokaa, siis katsokaa nähkää uskon silmin se pelastus, joka tulee Herralta. Sillä pelastus Tulee vain Herralta. Minun on nähtävä uskon silmillä se pelastus, joka tulee Herralta. Ja kolmanneksi sanottiin, älkää peljätkö, älkääkä arkailu. Minä en saa pelätä, minkä tähden, koska Herra on luvannut olla Mukana, koska se ei ole minun taisteluni ja taisteluni, vaan se on Herran sotaa ja myöskin voitto on hänen. Vielä tahtoisin jatkaa tästä lähetystyöstä, että kun ajattelemme tätä maailman Lähetystyötä, maailman laajuista lähetystyötä, niin missä ajassa me nyt elämme? Johanneksen 4 ja 35, siellä Jeesus sanoi tällaiset sanat, että Ettekö sano, vielä on neljä kuukautta, niin elon leikkuu joutuu. Katso, minä sanon teille, nostakaa silmänne, Ja katselkaa vainioita, kuinka ne ovat valjenneet leikatteviksi. Jo nyt saa leikkaaja palkan ja kokoaa hedelmää ihan kaikkiseen elämään, että kylväjä ja leikkaaja saisivat yhdessä iloita. Missä yhteydessä Jeesus sanoi nämä sanat? Hän oli tullut Syykar-nimiseen Samarian kaupunkiin ja istuutunut siellä. Matkasta väsyneenä Jaakobin lähteen reunalle. Ja tuolle lähteelle tuli pian samarialainen nainen ammentamaan vettä. Ja tuolla lähteellä Jeesuksen luona hän ei ainoastaan saanut ammentaa ja juoda tuota tavallista vettä, vaan hän sai Jeesukselta elävää vettä, joka tyydytti hänen sisimpänsä. Niin, että hänestä itsestään tuli tuo elävä lähde. Hän itse tuli tuon elävän veden lähteeksi. Tuo lähde tuli hänen sydämensä. Tarkoittaa sitä, että hän tuli, hänestä tuli Jeesuksen todistaja. Sillä monet siitä kaupungista lähtivät katsomaan Jeesusta ja uskoivat Jeesukseen. Juuri tuon naisen todistuksen tähden. Ja monet samarialaiset siitä kaupungista uskoivat hänen naisen puheen tähden, kun tämä todisti. Hän on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt. Jeesus sanoi, että vielä on neljä kuukautta, niin elon leikkuu jo. Mistä elon leikkuusta on tässä kysymys? Vanhassa testamentissa, vanhassa liitossa oli annettu määräykset erilaisista juhlaajoista ja juhlista. Oli kevätjuhlaajat ja syysjuhlaajat. Oli oikeastaan annettu määräys seitsemästä juhlaajasta. Ja niistä kuusi juhlaa olivat pääsiäisjuhla, happamattoman leivän juhla, ensiherdemän juhla, viikkojuhla, pasuna lehtimajan juhla, eli elonkorjuu juhla. Oli myös kaksi sadonkorjuu aikaa, kevään viljan sadonkorjuu ja syysviljan sadonkorjuu. Ja Jeesus viittaa tässä juuri tähän syysviljan sadon korjuuseen. Nämä kaikki juhlaajat ovat esikuvia myös niistä tapahtumista ja ajoista, mitä tapahtuu uuden liiton ja uuden liiton seurakunnan aikana. Pääsiäshuhla ja happamattoman leivän juhlaahan vietettiin Egyptin orjuudesta vapaaksi pääsemisen muistoksi ja se kuvaa se on esikuva uudessa liitossa niin kuin me tiedämme Kristuksen uhrista ja hänen kuolemastaan ristillä meidän syntiemme sovittamiseksi ja pelastusta synnin orjuudesta. Sitten siellä oli semmonen kun ensihedelmän juhla Ja sitä seuraava viikkojuhla on esikuva, kuvaa Jeesuksen ylösnousemusta. Hän nousi kuolleista esikoisena kuoleen nukkuneista, niin hän sanotaan. Ja avasi meille tien ylösnousemukseen. Siellä hän sanoi Johanneksen 12, että ja kun minut. Ylennetään maasta, niin minä vedän kaikki tyköni. Hän tarkoitti sillä omaa kuolemaansa, mutta myöskin ylösnousemustaa. Pääsiäistä ja ylösnousemusta, ja sitä seuraa helluntai. Pyhä henki saapui helluntaina. Ja alkoi etsimään pelastuksen ensiherelmää hengellistä satoa ja seurakuntaa. Opetuslapset täyttyivät lupauksen mukaan pyhällä hengellä ja voimalla ja rohkeudella ja alkoivat julistamaan evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta niin, että 30000. Ihmistä otti evankeliumin vastaan. Heidät kastettiin, syntyi seurakunta. Ja tämä, tämä seurakunta, jonka jatkoa olemme me ja tänne asti syntyneet seurakunnat, tänä päivänä ne elää, ne elävät, ne elää ja toimii. Ja tässä tämäkin Jötteporin suomalainen helluntaiseurakunta, se on tuon. Tuota seurakuntaa, joka, jolloin pyhähenki alkoi etsimään seurakuntaa. Elämme seurakunnan ja armon aikakautta. Seurakunta on Jumalan pelastussuunnitelman, pelastustyön, pelastuksen esikoiset. Romalaiskirjeen 8 ja 23 sanoo, että Eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on hengen esikoislahja. Mekin huokaamme sisimmässämme odottaen lapseksi ottamista. Meidän ruumiimme lunastusta. Meidän ruumiimme lunastusta se viittaa Jeesuksen tulemukseen. Hengellinen sadon alkoi helluntaina. Ja se on jatkunut tähän asti. Ja se jatkuu siihen asti, kun Jeesus tulee hakemaan seurakunnan tuuliin ja pilviin. Tarkoittain sitä, että seurakunta kerätään maailmasta pelastuksen ensihedelmäksi. Näistä kevätjuhlista Pasuna ja elon, elonkorjuu juhliin, se väli Uudessa liitossa merkitsee seurakunnan ja armon ajan aikaa. Se on myös maailman evankelioimisen aikaa, pakanoiden aikaa, jolloin pakanoille julistetaan evankeliumia. Pakanoilla, niin kuin me kaikki tiedämme, tarkoitetaan kaikkia ei-juutalaisia kansoja, siis mekin kuulumme pakana kansoihin. Siis kaikille pakanakansoille, ei-juutalaisille kansoille julistetaan evankeliumia, kunnes pakanain ajat täyttyvät. Luukas 21 ja 24 sanoo Israelin kansasta, että ja he kaatuvat miekan terään, heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan ja Jerusalem on oleva pakanain Tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät. Siis Jeesuksen tuloon asti ei juutalaiset kansat sotivat Israelin ja Jerusalemin maaperällä. Ja tämä kunnes pakanain ajat täyttyvät tarkoittaa, että kun pelastuksen ensi hedelmä on täyttynyt. Sarkoitan, että kunnes kaikille pakanakansoille on julistettu evankeliumia Kristuksesta ja pakanain täysin on sisälle tullut. Eli pakanakansoista viimeininkin, joka on tahtonut vastaanottaa Jeesuksen ja uskoa häneen ja on tullut sisälle seurakuntaan pelastuksen ensihedelmä. Roomalais 1125 ja että sillä minä en tahdo veljet, ettette et olisi oman viisautanne varassa. Pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysiluku on sisälle tullut. Israelin kansan kohdalla paatumus ei ole täydellinen. Vaan osittainen, sillä heistäkin pelastuu tänään ja heitäkin kutsutaan sisälle tähän pelastuksen ensihdellemään seurakuntaan. Sillä seurakunta, joka temmataan tuuliin ja pilviin, muodostuu meistä pakana kristityistä ja myöskin juutalaisista kristityistä. Jeesus sanoi, Vielä on neljä kuukautta elonleikkuuseen. Siis neljän kuukauden kuluttua alkaa elonleikkuu juhla, eli lehtimajan juhla. Sitä ennen neljä kuukautta, ehkä me olemme tämän neljän kuukauden jo loppuvaiheessa, me olemme, minä uskonut. Siellä aivan sinä viime, viime kuukaus viime, sen viimeisen neljän kuukauden viimeisellä kuukaudella. Tä, tässä, tämä neljä kuukautta on tehtävä työtä. Elo on saatava valmiiksi korjuta varten. Tarkoitan pakana kansoista koostua seurakunta on saatava valmiiksi. Pakana kansade on vietävä todistus Kristuksesta, evankelia on saarnattava kaikille kansoille ja sitten tulee loppu, alkaa Elon korjuu juhla, eli lehtimajan juhla. Jumalan valtakunta tulee. Mutta sitä ennen oli eräs toinen juhla, sitä ennen oli pasuuna juhla. Se on ylöstempaus Jeesuksen toinen tuleminen Jeesus tulee noutamaan seurakuntansa tulee ylösotto tuo pasuunajuhla milloin se alkaa me emme tiedä mutta silloin kun viimeinenkin pakanakansoista on sisälle tullut kun pelastuksen ensihedelmä on täyttynyt niin silloin Pasuuna soi, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Ja sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Jeesus sanoi, nostakaa silmänne ja katselkaa vainioita. Elämme vielä tässä ajassa tässä hetkessä. Maailman viljavainiot ovat vaalenneet leikattaviksi, ne ovat kaikkialla ne ovat vaalenneet. Työmiehiä yhä tarvitaan. Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän, rukoilkaa siis elon herra, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseen. Työ on vielä kesken. Mutta aivan pian, aivan pian, pasuna puhaltaa. Pasuna juhla alkaa. Ja seurakunta temataan tuuliin ja pilviin. Pietarin toisessa kirjeessä puhutaan siitä, Pietarin toinen ja kolmas kirje, että Että, että me voimme jouduttaa hänen tuloa. Siellä Pietarin toinen kirjan kolme ja yksi ja 12. jakeeseen. Siellä se paikka puhuu meille ja kehoittaa meitä odottamaan ja jouduttamaan hänen tulemustaan. Ja Jumalan valtakunnan tuloa. 3 ja 12. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tulekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa? Teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat. Tässä kirjeessä Pietari puhuu tässä edellä. että ennen hänen tulemustaan tulee pilkkaajia, jotka kieltävät Jumalan sanan ja tekevät tyhjäksi pilkka-puheillaan hänen tulonsa takaisin. Väittämällä, että onhan maa pysynyt entisellään iät ja ajat. Kuinka se voisi siitä miksikään muuttaa? Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuhelensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan ja sanovat, missä on lupaus hänen tulemuksestansa. Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuvat pois, kaikki pysynyt niin kuin se on ollut luomakunnan alusta. Näin on myös tänäänkin. Hyvin vähän enää puhutaan siitä, että... Jeesus tulee takaisin, joka kuitenkin on aivan prosenttisesti varma asia. Mutta Pietari muistuttaa tässä, että Jumala on hukuttanut aikaisemminkin vedenpaisumuksessa silloisen maailman, kun synnin mitta tuli täyteen. Ja samalla tavalla kun synnin mitta on tullut täyteen tänäänkin, on täyttynyt Jumalan tuomiot tulevat ja aivan varmasti. Jumala ei lupauksensa mukaan enää tuhoa tätä maailmaa vedellä, vaan tässä sanotaan, että se on talletettu tulelle. Ja on sanottu, että tällä hetkellä maan alla oleva energialataus vain odottaa purkautumistaan. Ja että on niin paljon ydinvoimaa, että minä hetkenä tahansa kaikki voi hajota ja palaa. Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, Niin kuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä. Meistä voi tuntua, että Herra viipyy, viivyttelee, mutta se ei ole sitä Viivittelu on Jumalan rakkautta ihmiskuntaa kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuisi, vaan että kaikki tulisivat parannukseen ja pelastukseen. Ja viivittelu merkitsee meille, että meidän on aika ja meillä on mahdollisuus julistaa evankeliumia. Ja tässä on viesti meille, Herraa odottavalle seurakunnalle. Emme tiedä aikaa, milloin hän tulee. Mutta sen tähden, että me emme tiedä, meidän on otettava vakavasti Jumalan sanaa. Voimme jouduttaa hänen tulemustaan. Miten? Siellä toisen aikakirjassa sanoin, Että meitä käsketään astukaa esiin ja seisokaa. Minun on astuttava esiin, seisottava siinä tehtävässä, johon, jonka Herra on minut asettanut ja kutsunut. Ja toinen toisella tavalla minä voin to, toinen millä tavalla voin jouduttaa hänen tulemustaan. Sanottiin tässä, että kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tulekaan teidän olla pyhässä vailuksessa ja jumalisuudessa. Teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista. Minä voin jouduttaa. Jumalan päivän tulemista, niin että tämän tulevan valtakunnan evankeliumi tulisi saarnatuksi, saarnatuksi todistukseksi kaikkialle. Ja minä voin jouduttaa sillä, että minä vaellan. Pyhyydessä ja Herran pelossa. Hän tulee, me emme tiedä milloin pasuna soi, mutta pasuna soi milloin tahansa. Ja silloin me saamme lähteä tuuliin ja pilviin. Kiitos Herralle tästä hänen sanomattomasta rakkaudestaan. Ja kiitos, että saamme odottaa tätä päivää. Tehden työtä, odottain valvoin ja tehden työtä. Kiitos, että tällä armulla haluan teitä kaikkia siunata Jeesuksen nimessä. Amen. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus tästä valtavasta hetkestä, jolloin olemme saaneet olla sinun sanasi äärellä, Herra. Kiitos että sinun elävä sana on voimallinen. halleluja. kiitos se on iäti kestävä. Kiitos se on perusta. Alleluia, kiitos että me saamme mukautua herra sinun sanasi mukaan, ei tämän maailman ajan mukaan, vaan sinun sanasi mukaan. halleluja. Kiitos että saamme rakentaa herra sinun seurakuntaasi. Alleluia. Kiitos että saamme herra varustautua, saamme varustautua tässä hetkessä herra odottamaan sinua Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos, Jeesus, että sinä, Herra, rakastat meitä, Herra. Hallelujaa. Kiitos, että sinä et tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat pelastukseen. Hallelujaa, Herra, armahda meitä. Armahda meitä, että, että me voisimme, Herra, jouduttaa, Herra, sinun tulemustasi olemalla, Herra, sinun todistajasi, kaikkialla, minne me menemme, Herra. Hallelujaa, anna meille tämä armo. Anna meille, Herra, että me voisimme vanhurskasti vaeltaa tässä ajassa pyhyydessä ja, ja Herran pelossa. Hallelujaa. Kiitos, Jeesus. Kiitos, valtaat, Herra, tällä hetkellä meidän sydämemme. Kiitosta siunaa tätä rakasta seurakuntaa, joka, haluaa, äh, joka tekee lähetystyötä maan ääriin asti. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Jeesusta. Minä saan kiittää, Herra. Tässä sinun kasvosi edessä tästä seurakunnasta herra. Alleluia. Jeesuksen nimessä. Amen.